Дожити до понеділка, після чергового перегляду однойменного фільму радянських часів. День короткий, як мить, як помах руки. Я сьогодні, мов, зламана гілка. Чорно-біле кіно, кольорові роки. І треба дожити до понеділка. Так тягнуло мене за три дев'ять земель Спокій досі мені тільки сниться, У високому небі летить журавель. Ну, а я намагаюсь піймати синицю. Знову рятую когось, обіцяю комусь, І додому лечу, як на крилах, Без найбільш необхідного я обійдусь. А без зайвого я обійтися не в силах. Я не звик утікати і ховатись в юрбі, Знов згадалась стара кіноплівка, і тепер кожен день я говорю собі, що треба дожити до понеділка. День короткий, як мить, як помах руки, я сьогодні, мов, зламана гілка, кольорове кіно, чорно-білі роки, і треба дожити до понеділка. Ми відбулись, чи лиш були, лишається надія, а щастя це коли тебе розуміють.